أصدق entscheiden من شيطان الرجيم سلوز الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أصلي على عن رؤ مثل المرآ محمد صلى الله عليه وسلم و لا validation لا الله وحده ل لا شريك له له له وله الحمد و على كل شيء قدير قد بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير خير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم و شر محدثاتها abil不知道ه و كل وكل من ضلاله تصدق بعد ا There были are Sallallahu subhanahu wa ta'ala dozvolim i pomoć sa komentarom djela al-sharh usun od imama Barbaharia namu sallallahu subhanahu wa gdje smo došli do 18. tačke u kojoj kaže u adamu alejhi salam kana fil jannati al-baqiyati al-makhluka fa akhrijja minha ba'da ma asallaahu azza wa i adam alejhi salam je bio boravio u trajnom džennetu koga Allah subhanu wa ta'ala stvorio pa je bio udaljen protjeran iz dženneta nakon što je pogriješio prema Allahu subhanu wa ta'ala braćo moje draga postoji razilaženje među učenjacima ehlu sunneta po pitanju dženneta u kojem je bio Adam alaihi salam da li je Adam alaihi bio u džennetu koje je vječno koje Allah subhanu wa ta'ala stvorio i pripremio za stanovnike dženneta pa je iz dženneta spušten na zemlju ili je to mjesto na zemlji, na Dunjaluku pa je iz tog djenneta, a Allah subhanu wa ta'ala udalio Adamu alaihi salam naćete detaljne argumente i dokaze u knjizi koja je prevedena Hadil Arwah put do dženneta od Ibn Kajima rahmatullahi alaihi tamo ćete naći detaljnu polemiku koju navodi među učenje Cmehni sunneta obadi ove skupine i dokaze i argumente ali ono što ispravni Allah najbolje zna da je Adam alaihi salam bio u pravom džennetu koju je Allah subhanu wa ta'ala stvorio i pripremio za vjernike koji će ući na sunnjem danu u njega devetnaista tačka i vjerujemo obaveza je vjerovati u mesiha Dajjala Dajjal u arapskom jeziku dolazi od riječi Dajjl što znači laž a Dajjal podrazumijeva da je taj čovjek veliki lažov veliki lažac a Mesih zbog toga što će biti Njegovo desno oko memsuha što znači a ravno biće ćorav u desno oko kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem memsuha in ta rawina da će Mesih koji će se pojaviti biti ćorav u desno oko wa innahu awarun wa laysa wa inna rabbakum laysa bi awar Kažo ni ćorav vaš gospodar šta nije ćorav ištegarh usunna u ođama uzima dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala ima, ima dva oka koja nisu ničemu slična, koja nisu ničemu slična, a to je najveća fitna koja će se pojaviti kod čovječanstva. Od Adama alaihi salam do sudnjega dana nema veće fitne do Mesiha Dejala. To je čovjek, čovjek koji će se pojaviti predsudni dan kako je obavijestio Allahu poslanik s.a.v. koji će u početku tvrditi da poziva dobru kasnije će tvrditi da je poslanik a nakon toga proglasit se za Boga, tvrdit će za sebe da je Bog nema zemlje nema mjesta na dunjalu kada u njega neće doć Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati moć, da će moći ubiti čovjeka i kao što nas je obavijestio Allahu poslalniku rasijeće ga na dva dijela i prvo će između njega a nakon toga će narediti da oživi da ustane i čovjek će naočigled svih ljudi ustati osobine pogledajte ovako jake, ovako velike da dođe kao iskušenje ljudima to je prvi od velikih preznaka odnos halalite, ne, halalite to je treći, treći od velikih preznaka sudnjega dana koji će se deseti Hlavete, ne treći, nego drugi. drugi. Jer će prvi biti Mehdi, nakon toga pojavit se Dejjal, a nakon toga Is a.s. a onda nakon toga Duhan, a nakon toga Duhan, velika, veliki dim koji se pojaviti na Arabijskom polu ostrovu. Ulogori će se kod Mekke, odnosno kod Medine, jer Mekka i Medina su jedini gradovi u koji neće moći Dejjal da uđe. Tada će se desiti tri potresa, kao što nas obavijestuje Allah, poslalniku, gdje će izaći svaki nevjernik i nevjernica iz Medine, zatim će izaći svaki munafik, licemir, i žena također, koja bude licemirka, i onda će izaći svaki pokvaren muškarac i pokvarena žena. I ostaće Medina čista sa vjernicima. Sa vjernicima, Opsjedniće Medinu, nakon toga, nakon toga čuće da se pojavio Isa alaihi salam i kao što znate ostale detalje kako će biti njegov završetak, jer će ga Isa alaihi salam hubiti. I to je dvadeseta tačka koju spominje Imam Barbehari وَلْإِمَانُ بِنُنُزُولِ عِيْسَ بِنِمَرْيَمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنزِلُ فَيَقْتُلِ الدَّجَالُ وَيْتَ زَوَجِ ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويحسنونهم المسلمون. أو زيرواتي دا شيصا ليسالم سين مريمين بيتي. س푸스텐 نا زمлю بيچه спуштен убиچه دجالا. убиچه دجالا Dak Allah subhanahu wa ta'ala sebi oždigao nije bio oženjen jer ehle sunna wal jamaa vjeruje da nisu ga ubili, "Waman qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum." Nisu ga ubili, nisu ga razapeli, nego se njima šta pričinilo. Berfa'ahu Allah ileyh. Od ummeta muhameda sallallahu alaihi wasallam. Od ashaba. Ha? Abu Bakr. To je zagonetka. Najbolji od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je Isa alaihi wasallam. Jer Isa alaihi wasallam je poslanik i bolji je od Abu Bakra. Isa alaihi wasallam je ashab. Jer se susrelo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam kao virnik. Živ. Kad je Allahu u poslanik sallallahu alaihi wasallam išao na Isra. Ha? Na Isra odnosno mi aradž. Kad je uzdignut na nebesima gdje se Allah posljednikom sene susreo sa Isa Aleyhisselam. Isa Aleyhisselam ga je vidio i vjernike u njega živ. To je akid ehli subnete vol džema i na osnovu toga biva ashab. Biva ashab jer doći isuniti suditi po širijatu Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Jer će klanati za muslimanom a, od ummeta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem neće predvoditi za mehdijom. Jer baš u momentu kada bude Hindija namaz u bijeloj džamiji u Damasku, izaći će, izaći će medija da predvodi muslimane koji će u tom trenutku biti okruženi od strane i držala i njegovih sledbenika. gdje će biti u njegovej vojci šta? židova. A šehi Hulislami Utejmije kaže nema zapreke šta da bude među njima i šija s obzirom da ima mnogo sličnosti da je to područje koje će u budućnosti naseliti ili će se pridružiti Šije također. Uglavnom, njegovo vojska će okružiti Damask, u kojoj će biti muslimani, mu'mini, vjernici od najboljih ljudi ovoga ummeta. I u tom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala će spustiti Isa alaihi salam na krilima meleka. I kada bude Mehdija mu mjesto da predvodi džemat muslimana, odbit će i konjeće za Mehdijom, za čovjekom od ummeta Muhammeda s.a.v. Kako da kažu islamski učenjaci, Najbolju od unmeta poslanika sallallahu alejhi ashab prije svega poslanik jeste Isa alejhi selam koji će biti spušten i koji će ubiti deđala kao što obavijesti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selam hadisu koga el-jiman buharija u sunne sahihu. Gdje će kad bude otvorena vrata vrata ugledati ti Isa alejhi selam i počneće da bježi. Počeće da bježi I počet da se topi i da se smanjuje dok na kraju ne bude postao a, veoma malan i Isa a.s. će ga ubiti. Kao što nas je obavijestio Allaho poslanim gloselenem u eksiru salib i da će polomiti krst. Polomiti će krst koga kršćani obožavaju i uzižu. I jedna od najvećih gluposti kršćanskog ubjeđenja, vraću moja draga, da veličaju mjesto, kako oni tvrde, kako vjeruju, a mjesto pogubljenja ili ubijstva svoga Boga. Avo je Umjesto da slome sami krst, da im budu, što je Isa Ali po njom vjerovanju, u njom učenju, razapet i ubijen na tom kr krstu, logično bi bilo, razumno bi bilo, da to smatraju neprijatestvom, ali, kada Allah Subhanu Tala nekoga odvede u zabludu, nema toga će ga uputiti, nego veličaju to mjesto pogubljenja, pogubljenja Isa Ali Isavan, kako oni to tvrde i kako oni to vjerujem. Pa će Isa alejsalam polomiti krst. Ve yaklul hinzir Iha Ubiće svinju. Kao što Isa alejsalam neće prihvatiti neće prihvatiti džiziju. Neće prihvatiti od njih džiziju imaće samo priliku ili da prihvate islam ili da se bore dok ne budu, a, poraženi, poraženi. Ve yusalli khalfil qa'im min ali Muhammedin sallallahu alayhi wa sallam. I klanjaće Znači iza čovjeka od porodice Muhameda sallallahu alejhi koji će biti vladar, koji će voditi muslimane, biće od potomaka Fatime radijallahu taala anha, od nje potomaka koji će se pojaviti, znači u području Mekke, u području Mekke. I umrije će Isa alejhi selam nakon koliko vremena? Ha? na koncem godina i nakon toga muslimani će ga ukopati nakon toga muslimani će ga ukopati kada se dejal bude pojavio kada se dejal dejal bude pojavio boraviće na zemlji 40 dana prvi dan njegovog pojavljivanja dan će trajati koliko a godina sunce neće zaći godinu dana Sunce neće zraći, šta? Doslovno. Doslovno. Godinu dana. Drugi dan će trajati mjesec dana. Neće sunce zraći, doslovno, mjesec dana. 29 ili šta, 30, 30 dana, jel toliko u šerijatu se broji mjesec. Jer tumačimo tekstove shodno značenju šerijata. Treći dan će trajati koliko sedmicu, a ostali dani danika, ostali dani koje mi koje mi znamo naredit će zemlji da proklije iz nje nešto što bude naredio, to će nič i proklijat naredit će nebesima da se spusti kiša i nebesa će se nebesa će spuštiti kiša takve stvari će biti fitna fitna za ljudi zato je Allah poslani izglesovan kao što znate naredio da se Čovjek utiče Allahu subhanahu wa ta'ala nakon teşehhuda, odnosno nakon selavata, gdje je propisano da čovjek thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma Da izabere čovjek što god hoće od dovi, kao kaže Allah poslanikov selem, a između ostalog od dove je da se utiče Allahu subhanahu wa ta'ala na fitreti mesihid dajjal, odove najveće fitne koja će zadesiti čovjekanstvo pred sudnji dan. 21. وقال ايمان بان الايمان قول وعمل ونيه واصابه يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء ابا اعزائي براثي موه درا غابيروات ده ايمان ريچ اي ديالو او ريچ ده الله буде اسمعوا يا سادق ما بده منها نيشه استالو واكو كاجي مام بربهاري قال الشيخ الاسلامي التيميه وامن اصول اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح قال الشيخ الاسلامي التيميه Od temelja na kojim počeo Ahlu sunne wal džema, oko koji su se složili, jeste da je iman, vjerovanje. Riječ i djelo. Ovako definiše šehrul samite imenje. Neki kažu od ehli sunneta još dodaju nijet. Riječ, djelo i nijet. Biste razumjeli. Riječ, djelo i nijet. Neki još kažu rad poruklovima, odnosno rad klanjskim organima. Tu nema nikakve razlike, tu nema nikakve razlike jer je nijet isto tako od dijela, dijela srca. Od dijela srca, tako da kažemo u iman braće draga spada pet stvari, pet stvari. Riječi srca jeste srce govori, a govor srca jeste čvrsto ubjeđenje, tasdik i čvrsto ubjeđenje, jekim. To je govor srca. Jer, ako čovjek u svom srcu sumnja u ono što je mi došao Allah u poslanih sloj ako sumnjaš u djennet, ako sumnjaš u djehennem, sumnjaš da li Allah ima ili nema, to nije vjera. Vi se razumjeli? To nije vjera. Vjera je kada, a? kako Allah subhanu teala kaže, innam mu'minuna l-ledhine billahi wa rasuli i thumme la Pravi vjernici sani koji vjeruju v Allaha i njegovog poslanika i nakon toga ni trunke ne sumnjaju Ovo je vjera. Sa ovom stvari, Ebu Bekr Allahu ta'ala je nadmašio a nadmašio ostale ljude. To je sitka To je tazdik. Čvrstvo objeđenje koje mora da se nađe u čovjekovom srcu. Za razliku od mušlika za koje Allah subhanu ta'ala kaže u urtabet kulubhum u ovom filo i bih mi je tarod de dunu. Njenova srca se neprestano kolebaju, sumnjaju. Neprestano su nekako i sumnji. Obratimo pažnje. Zato kažemo mora čovjek virnik da ima čuđenje u srcu to je govor srca zatim govor jezika moraš da kažeš kao što kaže Allah subhanahu wa taala kulu amanna billahi wa ismaila wa ishaq wa yaqub wa al-asbat wa ma ma uti, uti nabiyuna min rabbihum dokla qur'an subqa jata neka kaže Allah subhanahu wa taala recite vjerujemo u ono što je nama objavljeno moraš da kažeš riječima la ilaha illallah muhammedur rasulullah moraš da potvrdiš što jezikom To je govor jezika i to je iman. to je iman. Kao što mora treća stvar da se nađe, a to je dijela srca. A dijela srca jeste nijet, jeste iskrenost u srcu, jeste strah, jeste nada u Allahu Subhanu Ta'ala milost, jeste tevekkuna Allah Azza wa Jal, jeste treperenje srca kad se Allah spomeni. كاوش قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون بلاي بيرني سوني كوي كادا الله سبحانه وتعالى سبوميني ني هو واسطسا زاتبريري كاوش قال الله سبحانه وتعالى قد المؤمنون سباشني سويرني كوي ادماي في صلاتهم خاشعون a u svom namazu skrušeni imaju hošo. To je dijelo srca. To je dijelo srca. Možeš ti biti pognut koliko god hoćeš u namazu. Možeš ti u vanjskom smislu izgledat na takav način pognut. Ali, braćo moja draga, ako srce nije skrušeno, ako nije sabrano, tu se ljudi razlikuju. Imate ljudi iskreni iskreno udjeli radi Allaha subhanu wa ta'ala iskreno a, uradi dobro djelo radi Allaha aizavu wa djel kada kad došli imam Maliku kažu imam Maliku mnogo ljudi danas piše mnogo učenjaka piše muvata mnogo ljudi napisao hadijske zbirke ne zvali muvata isto koji ima Malik svoj muvata kaže vidjet će se sa čijim uvetom je željeno lica Allaha subhanu wa ta'ala nestalo danas nema ni jedne ni jedne te zbirke Nijednog dijela, muvata, ali ostao muvata od imama Malika. Zbog čega, braći moja draga? Zbog iskrenosti, zbog iskrenosti, imam Buharija napisao o svoj sahiji. osto i pogledajte ako Bog da ostaće do sudnjega dana. Ali imam Buharija je jedno svoje čitavo djelo napisao u bijelim noćima, 13. i 15. noć. Pisao, sjedio u revdi. Po noći pisao pod mjesečinom, braćama draga. Zamislite to, to te iskrenosti. Takvim ljudima Allah subhanu wa ta'ala ostavio trajan ugled na dunjaluku, uzdjigao i zbog čega? A Zbog dijela srca, prije svega. Zbog dijela srca. Zato čovjek mora povesti računa o svojim dijelima srca i zbog tih dijela čovjek ha? ima veću ili manju nagradu. Zbog tih dijela, dijela srca, Allah uzikne čovjeka zbog njegovog namaza, zbog njegovog posta, zbog njegovog, a, zbog njegovih drugih dobrih dijela. Četvrta stvar jeste dijelo jezika što podrazumijeva zikra Allahu Subhanahu wa ta'ala. Učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana. Tespih da kažeš Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallahu <ترجمة> الله bihamdihi subhanallahi alazim. Nerajivanje dobra, odračani od zla. Pozivanje. Wallahu subhanahu wa ta'ala wam an ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala inni min al-muslimin. Da nema mjesec govorio da onoga koji poziva Allah subhanallahu govori. Ezan Upućivanje savjeta, kad te neko zatraži savjet. Lijepa riječ svome bratu muslimanu. Sve to ibadet, sve tu iman. Sve tu iman. Sve tu iman ispada u iman. I peta stvar jesu dijela, dijela šta? Vanskih organa. Kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je Hadž. Kao što je džihad na Allahom putu, kao što je dava na Allahom putu, kao što je odlazak u positu rodbini, osjet, odlazak činjen, radi, dobročinjstva roditeljima i koliko god hoćete. Tako da kažu islamski učenjaci na ovakav način, sve ovo biva iman i to je ono što je rekao Allah u poslanim zlovi sjelema, ali al imanu bi donovi sebe onaj šu abe, a? a la kelimetu la ilaha u vadnaha imatu alaza anitariq wa hayaa shu'ban min aliman wal hayaa shu'batun min aliman da iman selam deseti nekoliko stepenova najveći vidi mane riješla ila najniže da čovjek ukloni nešto što znemirava muslimana jeste sa puta što je zjeti da ugaziš auto ili da skreneš na stranu parkiraš malo auto jer si vidi veliki kamen na putu da ne bi neko zakačio a i to je iman braću moja draga i to je iman i stid dio od tog imana kako kaže Allaho poslano i sosevim ovdje braću moja draga po pitanju imana naglubo možemo da kažemo naglubo možemo da kažemo od eno i su mnete u al po pitanju popuštanja naglubo možemo da kažemo da je došlo do tri podjele najgore i najgor, najpokvarenije je mišljenje jeste mišljenje džehmija koji kažu da je dovoljno spoznaja samo u srcu. Dovoljno je samo da spoznaš Allah subhanahu wa ta'ala u srcu i to je dovoljno iman. To je dovoljno za iman. Druga sekta kažu dovoljno da kažeš riječima samo. Dovoljno da kažeš riječima. to su keramije, sljedbenici Muhammed ibn Kerala Meseđistanija, koje je isto tako pokvarano, ali manje pokvarano od onog prethodnog. I na trećem stepenu jeste govor Murđija šerijackih pravnika faqih-a Među koji spada Ebu Hanifa Učenjaci kufe Učenjaci područja Iraka Gdje? Obratite pažnju Ahlu sunnetu al-đama'a Ahlu sunnetu al-đama'a Kaže iman i rič i djelo Oni kažu iman je U srcu, u redu Slažu se tu sa ahlu sunnetu al-đama'a Iman je Srce Sa ovim što smo rekli malo prije Iman je na riječima, u redu. Ali kažu iman nisu djela. Jesu djela vađib. Sad postoji opet među njima razlika. Zato kažemo, naglubo govorimo o grubim podijelama. Jer Treba nam posebno čitavno predavanje da pojasni još neke detalje. Se razumijeli? Oni kažu iman djela. Djela su važib, nisu od imana. Ali su obavezna. Važib su. Jel, razumijete? Oni kažu to je birn to je takva, bogobojasnost, to je dobročinstvo, bir, ali nisu iman. Na ovakav način, braćo moja draga, oni su se različiti od ehlu sunnata u Al-đemaa gdje neki od učenjaka poput iz Al-Hanafija, komentaru Tahaviju Akide, pokušava da kaže da je to samo formalno razilaženje od ehlu sunnata u Al-đemaa. Da je samo jezičku jezičke prirode, formalne prirode, jer je konačnica opet ista, jer se slažu po pitanju hriješnika, velikog Grišnika, koji čini velike grijehe jer se slažu po pitanju mnogih drugih stvari su na međutim ispravno je da ipak postoji određene razlike pogotovo po pitanju izlaska iz vjere da li se a može izaći iz vjere dijelima ili ne tako da kažemo to je jedna omaška koja se desila na takav jedan način ali bez obzira braće moja draga sa punim poštovanjem učenjaci govori o njima jeste razumijeli I ka učenjaci kažu, tako sam spomenuo više puta. Evo objedio Kasim, jedan od velikih učenjaka, u djelu Kitabul Iman kaže: "Ikhtelafa ehlu al-ilm wa al-ina'ati bi al-din ila ta'iftain." Obratite pažnju. se učenjanci koji vode računa o vjeri nazivaju učenjacima na dvije skupine. Pa spominju prvu skupinu, a ehlu Sunna wal-Jama'a kaže, a onda drugu skupinu, šta kaže učenjaci Abu Hanife rahmetullahi alejhi, i onda I onda sa punim poštovanjem, uz uvažavanje, odgovaraju na ovakav jedan način i nisu to te murđije, vraćam moja draga, koje a, murđije, pravi murđije. Je stvarni problem jeste oni impresunim, a, skupinama koji opet imate koliko god još hoćete skupina i detalja, gdje ne možemo sve na ovom mjestu, da izložimo. Ne možemo sve da izložimo. I kažu, "Oh, e, e, wait, oh, kažemo Berberari, da je Iman, riječ i djelo i nijet, i rekli smo to šta znači nijet i kaže i slabe, i slabe isto djelo Je slabe isto djelo znači možda je želeo da potvrdi još jer je baš problematično djelo pitanje djela, ali to je to je to i nema potrebe nema potrebe, čak ovaj izraz nije nešto bio zna, poznat da se kaže na ovakav način po pitanju definicije imana kod drugih učenjaka Ehrosuneta jezidovo jenkus povećava se i smanjuje se Braćoma draga, treba da znamo da se iman povećava. Povećava se sa svakom pokornošću koju je Allah subhanu wa ta ta'ala naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Svakom pokornošću koju je Allah naredio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam, iman se poveća. A smanjuje se sa svakom, sa svakim grijehom koji se uradi, koji se prekrši, napravi, Allah wa koji je Allah zabranio ili njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ehlu wal džema vjeruje da se iman povećava i došlo je koliko ajeta jasnih direktni hajmo koliko je došlo jasnih direktni ajeta u anu, da se iman povećava kumro čauš šest ajet Ajde, naše smjesta direktno Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo između ostali el ladine el ladine kala lahum un nas unan nase kad jameo lekum faqshavuhum fezaduhum imana wa kalu hazbuna Allahu a nijama lukil nakon bitke na uhudu mušrici su počeli da prijeti sad ćemo se okupiti proti vas oni koji kada im je bilo rečeno ljudi se okupili proti vas to im je šta samo još povećalo iman Još više je povećalo iman i rekli su Hasbunallahu ve ni'mal wakeeb. I to je inačerješko ha se govori u teškoći, u tegobi, kao što je rekao Ibrahim alejhi kada je bio bačen u vatru, kao što je rekao Allahu poslanik sa samim ashabi kada su ljudi počeli prijetiti na takav način da će se mušiti oko a, okupiti i da će doći da skrše islam i muslimane. Takođe jedan od direktnih ajeta koji govori po pitanju povećanja imana Jest i Quran skia aj sura Ahzab wam ra al mu'minuna li ahzabi qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa qad saqalla Allahu wa rasuluhu fama zaadahu illa imana wa taslima Kada Sokupelodesc 10000 mushrika zaedno sa ostalnymi plemenima saveznicima poput plemena Qatafan Ispret medine iza muslimana pleme Banu Qurayza ko etada prekshlo ugovor unutra munafici poceni munafici da ubijaju moral muslimana, glad, hlad noća, oko mjesec dana, na takav način, muslimani bili, a, to ime, braću moja draga, samo još više povećalo iman. Kad su vidjeli vjernici, saveznike, koji su došli tu da se okupi oko njih, rekli su, ovo je ono što nam je Allah i njegov poslanik, slovi sredna, ovo je ono što su nam Allah i njegov poslanik slovi sredna, objećali, jer put imana nije, šta, popločan, popločan, Rahatlukom spokojstvom na takav način Na takav način Jeste Pa ime Allah subhanahu wa ta'ala povećao samo, šta? I iman i povećao ime snim pokornost, njihov, islam Mnogo je ajeta, braću moja draga, što direktno, što indirektno Poput Povećavanje uputi, kao što Allah štanu kaže Za stanovnike pećine, mladiće Innam fitetun aminu bi rabbi infezidnahum Huzini mladiće koji su vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala Pa smo mi povećali uputu A uput je od imana je od imana, kao što je od imana husu, Allah je on kaže, <coughs> oh, po pitanju kristjana, učenja kod kršćana prijaši. Kad bi slušali Allahove ajete, šta? Da bi plakali, padali bi na seždu, pezade un husu. I to im je povečalo šta? Husu. Allah vam ovirni je malo pri koji smo spomenuli u kuranskom ajetu opisuje da su oni šta? Usun namazu khashiyin, ha? koji su u molitvi, hajšiun. Poblate što direktno na mnogo mjesta, što indirektno na mnogo mjesta Allah subhanahu wa ta'ala na takav jedan način govori da se povećava iman. Nigdje nema u Kur'anu, da? Je direktno Allah Allah subhanahu wa ta'ala spominusmanjivanja imana. Ali kada je bio upitan Sufjan ibn Uyne i mnogi drugi učenjaci od ehli u wal-jamaa, kako to da se snižava iman? Rekao je nema ništa da se povećava, a da šta? Nije podložno smanjivanju. Tako da svaki, a, je to, anu. Svaki dokaz Sunet Allahog poslanika koju pučuje da se iman povećava, ujedno biva dokaz da se iman šta? I smanjuje. I smanjuje. I kaže, Imam Barbahari, smanjuje se dok ne ostane ništa od njega. Ovo nije tačno. Ovo nije tačno, obratite pažnju. Da ne ostane ništa zbog rješenja. To Ako, ako je mislio iman barbehari, a vjerovatno je mislio to, jer kasnije će on jasno objasniti stav po pitanju griješenja, da sa griješenjem čovjek ne izlazi iz islama, razumijete, da se njegov iman smanjuje, ali da ostane osnova imana, da ostane trunka imana. Ako je mislio na nevjernika, na nevjernike, u redu. Nevjernik sa dijelima kufra, ili onaj, kada izađe iz islama, teško ne ostane njegov... Ali, onaj, ako je mislio da iman kod vjernika sa griješenjem može toliko se smanjiva, smanjiva, smanjiva da ne ostane ništa od njega? Nije tačno. To nije tačno jer to nije vjerovanje Ahl Sunnata Al Jamaa, nego bez obzira koliko griješio, koliko griješio, ostaje opet trunka, trunka, trunka imana. Imana jer čovjek sa griješenjem ne izlazi iz Allahu Allahove subhanu ta'ala vjere dok ne bude ohalalio. Dok ne bude šta? Ohalalio. 22. tačka. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روية لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسنع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر, فلا ينكر ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيب ورحمان عوف وابو عبيدة ابن عامر ابن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بؤث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وأهم من صلى القبلتين ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكروا فضلهم ونكف عن زلالهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا وقال سفيان بن عيين من نكق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرمة فهو صاحب هوا وراتي باجي أو أتشكي بيزانا زأ أصحاب الله وسلم لأوه وقعيسكو بي تاني نايبو ليدوو بأمتا ناكن سمرت الله وسلم أبو بكر نااربنو Uznapomenu koji su spomenuli Isa alejselam pri Abu Bekra. Ha? Isa alejselam pri Abu Bekra, kako smo to spomenuli. Nakon toga Omer, nakon toga Osman. Ovako nam je preneseno od Abdullahah ibn Omara koji kaže: Još za života Allahu poslanika kazali 7, dok je još bio živ me džunama, smo govorili da je najbolji od ljudi nakon Allahu poslanika Abu Bekr, zatim Omer, zatim šta? Osman, i to je čuo Allahu poslaniku sallallahu alejhi i nije negirao, nije proturečio Allahu poslaniku, nije ispravio. Zati najbolji od ljudi nakon njih su. Ostala Obratite pažnju. Sedmorica što ukupno biva 9 i šta? Obradovani Džannetom. Aliya radi Allahu anhu i onda Talha, zatim Zubejr, Zubejrul Owam, Sadib ibn Sejid ibn Zejidin, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Ubejde ibn Amir, Ebu Ubejde Amir ibn Đarrah. I svako od njih je bio zaslužan. Odnosno, mogao je po svojim osobinama obrate pažnju da bude šta? Halifa muslimana. Da bude halifa muslimana. Braćo, onako kako su bili halife, tako je dobrota tako je dobrota i tako je zasluženost hilafeta međutim da neko dođe da kaže da je Alija od Osmana radijalallahu anu šta je to? šta je to? jel a? došla predaj od Ebu Hanife rahmetu alihi, jedna predaj je od Hanife da je Alija bolji od Osmana braćo u ovoj meseli u ovoj meseli Ne proglašava se čovjek ni fasikom, niti novotarom. Jer bilo je od učenjaka Ehru bilo je od ashaba određenih ljudi također, koji su smatrali šta? Da, bolji od osmana. Ali gdje dolazi problem? Da dođe čovjek da kaže da je zaslužniji bio hilafetu, ali ja, problemih je hilafeta. Tu kažemo novotarija, tu kažemo bidan. Nije dozvoljeno da kažemo to tako, jeste razumijeli? A? nego zasluženo silafeta onakoga koja je i bila. Ebu Bekr, nakon toga Omer, nakon toga Osman, nakon toga Alija, radi Allahu ta'ala anhum. I naravno ispravno mišljenje i ispravno vjerovanje na kojim treba da ćeo i bude jeste da je Osman bolji od Alije, radi Allahu ta'ala, radi Allahu ta'ala anhum. Radi Allahu ta'ala anhu. A nakon toga Nakon njih četvorice, onda dolazi šestorica obradovanih, obradovanih Jannetum Koysmo, koje smo spomenuli, koje smo spomenuli. A nakon toga obratite pažnju. Najbolji od ljudi od ashaba Allahu poslanikas sallallahu alejhi je prvo stoljeće. Među koje spadaju Muhadiri, prvi Muhadiri i Ansarije. Koji su klaњali prema oba dva makiblama. Koji su toliko, znači, živjeli i klanjali i jednoj, a nakon toga i drugoj kibli. Gdje je definicija? Šta je definicija? Najbolje generacije, odnosno halalite, prvih muhađira. I prvih ansarija. Spomenuti kur'ansko majite o savjetku na ljubadu namilila muhađira u ansar. Koji su to prvaci od muhađira i ansarija? Dokle se broje? Imam Barbehari kaže do... Do su oni koji su klanjali i prvoj i drugoj kibli. Koji su uspjeli klanjati i prvoj i drugoj kibli. Koji su prihvatili islam i klanjali i prvoj i drugoj kibli. Međutim, nije tačno. Ispravno mišljenje jeste drugo mišljenje. A to je svi ashabi koji su prihvatili islam do sulhu hudebije, do ugovora na hudebije. Jer imate tri grube podjele. Vrijednosti ashaba. Prva najodabranija grupa jesu svi oni koji su prihvatili od muhađira islam do dokle do, do ugovora na Hudejbiji druga skupina nakon njih jesu oni koji su među vremenu nakon ugovora na Hudejbiji do oslobađanja Mekke među njima je bio Halid Ibnu Walid radi Allahu Teala razumijete i treća i treća skupina jesu oni koji su privativi islam nakon oslobađanja Mekke poput Sufjana Ebu Sufjana poput Ikrime sina Ebu Džehla Ikrima radi Allah i njemu sličnija sahaba braćo ogromna je razlika ogromna je razlika između ovih Ashaba, jer je Allah subhanahu wa ta'ala napravio u Kur'anu spomenu, a spomenuo razliku između onih koji su se borili i koji su odjeljivali na Allahu subhanahu dela putu, koji se borili za islam pri oslobađanja, odnosno prije oslobađanja, prije fetha i oni koji sto bili, koji su bili posli يلا منكم من, من قبل الفتح وقاتل اولئك من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله قال الله سبحانه وتعالى ني سوستي اد فاس اون يكو يس سبريلي الله اون بوتو يس ديلي ميتاك بري فتحه وي اون يكو يس استوتو رادلي بورليسه يكو يس ديليвали الله اوبيچاو добро عبد الرحمن ابن od obradovani džernetom, od prvaka, od muhađira, posveđao se sa kome? Ha'lidu velidom. Desilo se među problem kao što se zna desiti među ljudima. Allahu poslane Islavi Serulem kaže Ha'lidu velidu, koji je prihvatio islam nakon ugovora na Hudejbi. Lata subbu ashabi, nemojte da psujete moja ashabe. Obrate pažnju, koja razlika? Kad bi neko od vas, obraća se ashabu, Hargnu Lidu, koji je prihvatio kasni islam, kad bi neko od vas udjelio pola mudda ili mud zlata, odnosno, kad bi neko vas udjelio na Allahom putu koliko, brdohud zlata, ne bi mogao da dosigne nikolik pola muda ili jedan mud. A? Od moja ashaba koji su bili među prvima ashabima. Jel razumijete, braćama draga? I zato nije isto podnijeti u početku teret Allahovi subhanu tala vjeri i kasnije nije isto nije isto obraću moja draga sada može biti musliman na ovim prostorima i može da kako će Allah olakšati možda stanje ili kada su masovi dala možda za 20 godina kao što nije isto biti ovdje musliman i držati Allah vjeru i možda tamo gdje su 90% 95% muslimani gdje niko ne tebe ne obraća pažnju čak pohvalno i pohvalnu, i, poželjnu, i lijepo da si A, takav kakav jesi? Jel ja razumiješ? Nije to isto. Ne može biti isto, obraćaj mu, moja draga. Inna ma'adru kala, inna ma'iju ki ala qadri nasabik. Tvoja nagrada je sva od tvome trudu. Sva od tvome trudu. A trud je ogroman. Tereti ogroman na ovim prostorima kad čovjek nosi vjeru, a, I na drugim nekim prostorima. Zato obraćamo pažnju, ali kontekst vas haba jeste kažemo na ovakav način biva dobrota. Zatim najbolji ljudi nakon njih jeste svako onaj koji je bio družio se i povjerovao sustreo se sa Allahom poslanikom i povjerovo u njega bilo dan ili mjesec ili godinu ili više ili manje od toga i molimo Allah subhanu ta'ala za njima za rahmet, za oprost i spominjemo njihovu dobrotu i sustežujemo se ne spominjemo njihove greške i ne spominjemo nikoga od njih osim po dobru za razliku od Rafidija koji ih psuju, koji ih vrijeđaju koji braćom moja draga karu da su se svi ashabi Allahu poslanika osim, sad zavisi kaže neki od njih 19 samo drugi kažu 13, drugi kažu samo šta? četvorica i tako dalje koji se približavaju psovanjemu Bekra, Omera nakon namaza Naakon namaza imaju pjesmove, imaju svoje knjige s kojih čitaju i psuju, na takav način približavaju se Allahu subhanu te alaka kao oni do misli vjeru. Shodno hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Idza zukira ashabi famsiku." Kada se spomenu moji ashabi, sustegnite se, nemojte da pričate. Nemojte da pričate. Kaže Sufjan ibn Uyaina rahmetullahi alejhi, "Ko bude, ko bude spomenu Bilo što loše o ashabima Allahu poslanika, s.a.v. makar jednu riječ, on je sahibu heva. Čovjek koji slidi svoju strast, a, to je čovjek novotar. To je čovjek novotar. Zato, braćom moja draga, Allah je poštedio nas, nismo živjeli u vremenu fitne koja se desila među ashabima, koja se desila kasnije, među umetom Muhamada, Sellem pošto u nas je da ne živimo i da ne uprljamo se u tom smislu na takav način, onda možemo makar da ne uprljamo šta svoje jezike, da ne pričamo o ashabima Allaho poslanika sallalahu aleyhi ve sellem, osim, osim, dobro. 23. tačka Was sam'u wa ta'atu li l'aimma fima juhibbu Allah, wa jarda, wa man ulija il khilafeta bi jema'i nas, alejhi, ورضاهم به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمام برا بر بر كان أوفاجرا والحج والغزو مع الإمام ماضي وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى بعدها ست, ست ركعة يفصل يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنب برات شمو أدراغا Slušati i pokoravati se imamima, vođama, vođama, predstavnicima muslimana se mora u onome što Allah voli sa čime je zadovoljan. I ko bude došao za halifu oko koga su se ljudi muslimani okupili sa njihovim zadovoljstvom, on je emirul mu'minin, on je vladar. I nije dozvoljeno nikome da prenoći nijednu noć, a da nema nad sobom imama. Svejedno, da li bio dobar ili šta? Brlana u fađira. Da li bio dobar ili pokvaren od muslimana, bez obzira, obratite pažnju. I hađ i džihad na Allahom putu sa imamom, sa vođom muslimana, će ostati. I klanjanje džume za njih je dozvoljena i se nakon džumi šest rekiata mi kažemo što imamo rve harikari spomenut ćemo se alu znači šest rekiata gdje će se nakon svaka dva rekiata predavati selam ovako kaže Ahmed ibn Hanbel ovako kaže Ahmed ibn Hanbel vraćo pokornost slušanje i pokornost vođi predstavniku muslimana halifi, imamu, kako hoćete nazovite u onome što Allah subhanu ta'ala voli sa čime je zadovoljan, što znači da nema pokornosti u griješenju i svako ko je Allah subhanu ta'ala dao vlast nad nekim, mora da se pokorava žena mora da se pokorava mužu, dijete mora da se pokorava roditelju ko s kim ima ugovor na takav način i ko je kome počinjen mora da se pokorava Ali to ne znači izlazak protiv njega. Ako ti naredi nešto što je loše. Ako dijete naredi ako roditelj naredi djetetu da dođe donese alkohol iz prodavnice. Neće ga poslušati, ali ne znači da će izvršiti pobunu protiv njega. Ako čovjek muža naredi, ženi isto tako, ne znači odmah umro. Da će počati ali što tako ne znači da će ga udariti. I da digne pobunu, revoluciju u kući. Jeste. Allah nam je naredio je hadis nametu Allahu wa ti ar-rasul. Min minkum. Ovi koji vjerujete pokoravajte sa Allahu Poslaniku I onima koji su Pretpostavljeni koji vas vode Braćo Allahu Poslanik s.a.v. kaže U hadithu koji oblježi imam Bukhari i muslim Alal mar il muslimi ja sema wa ta'atu fima ja habbe wa kerih Illa nu'mera bi masije Fe in umira bi maset Fela sema wa la ta'a Obaveza muslimanu je da sluša i da se pokorava U onome što voli i onome što ne voli. Osim ako bude naređeno griješenje, onda nema u toj stvari ni pokornosti, niti poslušnosti. Kaže Allah, poslani glosirano, men ta'ani, fe kada ta' Allah. Ko bude se meni pokorio, potaj se pokorava Allah, subhanu wa ta ta'ala. Vomen asani, fe Allah. Ko bude mene pogrešio, pogrešio prema Allah, subhanu wa ta ta'ala. Vomen uti amire, fe kada ta'ani. Ako bude slušao emira svoga pretpostavljenoga, on se meni, šta? pokorava ako bude u mojoj as-emir, faqad Ako bude griješio, bude neposlušan prema emiru, prema svom pretpostavljenom e. Šta? On griješi prema meni. Braćo. Ovo je od temeljja, a? Od temelja vjerovanja na kojem trebaju muslimani da budu. Jer ne može zajednica muslimana biti bez vođe. Ne može društvo biti muslimana, a? bez vođe. Ne može kuća biti bez vođe. Ne može že firma da bude Bez direktora mora da se zna Red Mora da se zna red Obratimo pažnju Šta kaže ima barbahari Ako bude došao na hilafet Za hilafet znači Kao vođar Okoga se ljudi okupili sa njim zadovoljstvom oni je Emir mu'minin Dolazak, biranje Halife, muslimana Bivana i nana Ova mesela je veoma bitna Da svatite da razumite. Prvi način je da se da muslimani izaberu halifu. Ali ne bira u islamskoj državu, u islamskom društvu. Ne bira svako halifu. Halifu bira, vraćam moja draga. Kod u islamu nema demokratije. Nema da jedan glas običnog čovjeka i bedevije i seljaka je isti kao učenjaka, to je glupo, to je to je apsurd demokratije. Gdje može biti na izborima glas jednog čovjeka koji ne zna ni čitatnih pisat ali je on punoljetan, da izađi da glasa za predsjednika državi ove ili one a? da bude njegov glas kao nekoga koji je fakultetski obrazovan u ovom vremenu ili da nekoga koji je obrazovan u šarijaskom smislu kod učenjaka Alima itd. To je to smiješna stvar to je absurd i to je jedna od demagogija a? i kontradiktorne stvari koju puđuju na pokvarenost, odnosno neispravnost neispravnost demokratskog tog jednog svatanja i poimanja poimanja biranja predstavnika u uređenjima a, u državnim sistemima nego u islamu govorimo mi sa stanovišta islama govorimo sa stanovišta šarijata i na to imamo pravo da pričamo oko toga da učenjaci zatim ljudi od ugleda ljudi koji su dali doprinos ljudi koji imaju uticaja u društvu koji imaju uticaja u selu Na primjer, koji imaju uticaj na, u kvartu, razumijete li? Ljudi koji, oko kojih se okupe određene mase. Otakvih Od ljudi se očekuje i takvi ljudi se trebaju okupiti, a, I da izabiru ljude na položaj, odnosno da izabiru halifu. I to se zove ehlu al-akt wa shura ili ehlu hal wa šura. To se tako zove ljudi među kojima se nalazi odluka, ko će biti, ko će biti šta? Halifa. Ko će biti? Halifa. Kao što je Ebu Bekra radi Allaho talanom izabran. Jeste izabran ne je takav naanži i kamo se sjeća da imamo vremena da detaljno pojasnimo jer predaja koja je došla po pitanju izabiranja halife Ebu Bekra ima puno koristi. Koristi pogotovo po pitanju dave kako i na koji način dava treba da ide, ali nema vremena oko toga. Ili kao što je izabran, Ko? Je još izabran izabran izglasan Osman radi Allahu ta baš tako baš tako jer Abdulrahman ibn Auf Abdulrahman ibn Auf je otišao i pitao stanovnike Medine otišao da vidi šta kaže učinjnici šta kaže ugledni ashabi šta kažu uče, učesnici bedra šta kažu oni čekaj Abdulrahman ibn Auf jer je bilo pitanje između Osmana i Ali jer ni se sa njih nije pouči razumjeli A? ostalo je svi se pouhli njih koliko koliko Omer uporučio iza sebe šest o, i još plus ko si njego Abdullahi i Omer koji nije imao pravo da bude biran ali ukoliko bude tri i tri A? da o, jeste e Abd Rahman ibn Auf Abd Rahman ibn Auf je otišao da pita sanonike medine da vidi šta misli jer je među ostavljena da bude šura, oni zaberu halifu nakon Omera radijalallahu ta'alahu. I braćima draga kaže, on, Abdurrahman, kaže, pitao sam, i učenjake, i u sve, sve, sve, sve, i pita sam u džahide koji su bili, koji su bili na borbenim linijama u džihadu, čak sam, kaže, pitao neke žene po kućama, šta misli, koga bi, za koga su, da li su za osmana, ili su za koga, za aliju, pa sam vidio da niko, Nije u rangu u visini Osmana radijallahu anhu. To Abdurrahman od obradovani džannetom kaže za Osmana radijallahu anhu. Tako da se većina muslimana okupila oko koga? Oko Osmana radijallahu ta'ala anhu. I to je došlo na način odabira. Jeste razumijeli? Na jedan lijep način. I to je jedan način zabiranja halife. Drugi način zabiranja halife je da prethodni halife ostavi oporuku. Ko će za njega biti? Halifa kao što je uradio Ebu Bekr napisavši pismo za koga? Za Omera radi Allahu Teala on whom. Treći način je da se dođe na silu da se izvrši udar i da se izabere odnosno da halifa dođe na vlast. E, ovdje dolazimo, braćamo moja draga do nonstop trvenja i priče o nekako islamskoj državi. Aha. Ovdje govorimo dolazimo do situacije kad ljudi pričaju kad ljudi pričaju o krupnim stvarima bez znanja braćo izaći protiv vlasti izaći protiv vlasti biva dozvoljeno kad se ispune tri uslova ovo zapamtite jer će vam koristiti jer će vam koristiti u vremenu fitne kad se ustavaša sa prašina i ovo lično nikada nisam nikome a? nikad nisam nijednom predavlju spomenuo prvi uslov jeste da vladar protiv kojeg se izlazi koji se želi svrgnuti sa vlasti je nevjernik u Allaha jasnim i očitim kufrom nema nikakve sumnje po pitanju šta njegovog kufra kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem illa an yara da bude vidjeli jasan kufr kod njega lekum indallahi fihi burhana ima argumenti dokaz kod Allaha jasan jeste razumeli znači da je vladar nevjernik jasnim kufrom To je prvi uslov. Drugi uslov, da ima drugi zamjenik musliman adekvatan. Mora biti postojati zamjena. To je drugi uslov. I treći uslov, da postoji snaga i moć da se može sbaciti taj vladar sa prijestolja, sa vladavine, sa hilafeta, o čemu Ibnu Hajar detaljno govori u Fethulbariu. Da provladava onima koji želi da svrgnu čovjeka, halifu, muslimana, ansa vlasti, da im provladava mišljenje da imaju dovoljno snage da će moći ga zbaciti. Da ne izađe 50 ljudi ili 1000 ljudi koji će napraviti belaj, koji će uguši, biti ugušeni i ne samo to gdje će nastradati i žene i djeca gdje će se proliti krv i tako dalje i tako dalje braće moja draga, kad budete pričali, kad budete pričali protiv islamske zajednice, kad budete pričali protiv vođa muslimana u bilo kojem segmentu, kad budete pričali protiv a, bilo kog ko vodi i predstavlja muslimana u bilo kojem smislu, obratite pažnje na ova tri uslova. Prvi uslov, kufr Allahu Subhanu wa ta'ala, drugi uslov, da postoji zamjena. Ako ode rejs muslimana Presa ni muslimana ko je zamina, ko će doći, šta onda? Imaš li rešenje? I treća stvar, imaš li snage uopće da nešto uradiš? Jer ako nemaš, la yuqirbifullah nafsina wa saha. Allah ne zaduje čovjeka i za njegovih mogućnosti. Jeste razumjeli braćo? Ovo je tri uslova. obrate pažnju, učenje se podlače i kažu: "Zbogova tri uslova na ispunjavanje ovih tri uslova dešavala se belai po islamskom svijetu razni pokreti razne organizacije pokušavaju planiraju a? i onda dva grada u Siriji budu sravljena sa zemljom sa zemljom onda pokret u Alžiru a? bude ugušen onda hiljade muslimana hiljade muslimana u Egiptu bude zatvoreno braći moja draga učenjaci sve pojasnili Učenjaci ti objasnili, učenjaci ti pokazali put, kako, na koji način, A jer neće čovjek koji je spreman da ubije svoje dijete, bolan, neće čovjek koji je spreman da ubije svoga oca, zar i ti sine bruta, a? sin ubio oca, bolan, da dođe, da bude kralj, je li tako? Misliš li da će ti reći, bujrum, izvoli ti, ovo dođe ti, šta mi, ljudi moji, ljudi ginu za vlast, ljudi su spremni, da proliju krv da uguše, da pozatvaraju zbog vlasti zbog slasti a zato braće moja draga učenjaci detaljno govore oko ova tri kažemo kažemo uslova jer mora postojati zamena. šta ako dođe drugi gori od ovoga šta ako dođe gori od ovoga šta ako se sruši kako neko priča Agudska vlast u Saudi, ha? U redu, šta ako se struši vlast? Jel treba da dođe sa strane da se okupe šije i da oni dođu? Jel treba da se prolije krv muslimana? Jel treba da bude fitna? Jel treba i muslimani godinama da ne mogu da odu na hač? Jel treba, jel treba i tako dalje, i tako dalje. Ljudi moji, učenjaci znaju te stvari i redaju ih na takav način, jer ako će drugi vladar dođi, koji je gori onda bolje, bolje ostaviti ovoga a koji je trenutno koji je trenutno ako vidiš čovjeka da pije alkohol bolje da pije alkohol nego jer je to manji grijeh od prolivanja krvi, od ubijanja žena i djeci koje neminovnost kad fitna zavlada i kad ljudi šta, odlaze sa vlasti jer niko ti neće ustupiti, neće ovo ti izvoli, zato braćo moja draga obratimo pažnju obratimo pažnju, zato su učenjaci. Učenjaci tek obrate pažnju nakon prvog stoljeća zauziri iđma i ova iđma se zove bili ste krav o tetebu. Znači nisu odmah zauzili prvo vremenu, prvom stoljeću Islama po pitanju neizlaska, izlaska protiv vladara, po pitanju ne dizanja revolucija. Ali kad su vidjeli koliko je muslimanske krvi Je se razumijeli? Kad su vidjeli koliko je bilo štete za islamsku državu unutar, gdje ni imala vremena da se bavi a, oslobađanjem teritorija, gdje ni imala vremena da se bavi znanjem, otvaranjem škola, ekonomijom i tako dalje, vidjeli su nakon, nakon, stotinu godina, nakon prvog stoljeća, došlo je stav, zauzili su stav Iđma Umeta, da je zabranjeno izlaziti protiv vladara, muslimana, pa makar bili fasici, fasici. Makar bili pokvarenjaci, makar bili alkohol I zato su rekli I vidimo sa njima i u džihad sa njima i u I na hađ, i na hađ sa njima, njima. Jer razumijete braću moja draga Jer je to daleko manja šteta Od štete koja proizilazi Iz fitne koja zavlada Kad se počne dizati buna Kad se počne dizati neka revolucija I raditi protiv islamskih vladara Zato Ibn Abilizir Hanefi Kaže jedna veoma lijepa riječ Odnosno jedan lijep jedan lep pas možemo da kažemo. Biti njima pokoran, pa makar oni bili nepravedni. Jer Allahu Poslaniku kaže u on je hade Pa makar tu su imeta. Jeste razumelo? Kaže biti njima pokoran obaveza. Pa makar bio vladar prema tebi nepravedan. Jer obratimo pažnju. Jer posljedici koji proizilaze iz izlaska protiv njih su daleko, daleko veći od one šteti i od onog zuluma koji ti će ti on učiniti. A? Jer kaže u saboru prema njima da se strpiš na tim određenim stvarima koji se eventualno desi je, braćo moja draga, praštanje griha. I s druge strane uzdizanje, dizanje stepenova kod Allaha. Jer kaže Allah ih nije dao nad nama da si življavao ili da nam čini zulum nego zbog naših griha. Zato što su nam li, za kakvi smo što naš narod kaže takvi smo. To je doslovno se želi reći. I nagrada je shodno a našim djelima. Kad su naša dijela pokvarana, Allah i dio pokvarene vladare te budu takvi. Zato kaže moramo se popraviti, džinti istikhvarte obu i popraviti naša naša djela. Ovo kaže ibn Ulajil Hanefi u komentaru Tahawi akide na drugo drugi tom 543 treća, treća strana. Ne kažem ja. kaže bilo iz... Ima ja, vrijeme. 10.11. Evo samo da završimo još brzinu. Znači svejedno bio pokvaran ili bio dobar? Pio alkohol, a, ili bio od najbogobojazni ljudi, a kako smo rekli malo prije, i hađ sa njima, i u džihad, na Allahom putu sa njima. I vidimo džumu namaz za njima. Da klanjamo. I vidimo... Kaže Imam Bar Bahari šest rekiata nakon džumej. Ovo je jedna predaja od njega, ispravan stav je, braću moja draga, četiri rekiata. Četiri rekiata u džamiji i četiri rekiata kod kuće je jedno mišljenje, islamski učenjak. I to je ispravni četiri rekiata ili kod kuće ili u džamiji. A došla je predaja druga, četiri rekiata gdje? U džamiji, a dva kod kuće, mada je preče četiri, četiri i kod kuće i u džamiji i... Na svaka, nakon svaka dva rekaeta predati selam, a ovo predaja 60 rekaeta od Ahmedu Hanbala, gdje onaj nije ispravno ispravno mišljenje. Na ovaj način mi bismo završili 23. tačku, da vas Allah subhanu wa ta'ala nagradi.